Bai, badik, kasi ikbi urte hoai pozitionatu ginela eta jenten ere sebitzeko. Hordian luze izan duk, uh, mena bai hoai uh, jente horien ere sebitzeko puntian guntzak. Eta gehu, beste e gaizabate uh, egun da nik haitzina abiatuko beitadez martsa hori eta ratzen. Deja ik lehen urratza surpriza honaluk eta jent izan duk egun, basia ikutan hogei bat jente apaprest eran ahi behit eta entek jarrak itzen dira eta jaken ahi dira minibat zeidan den. Familia horren errezibitzeko ala ere, bon, bada erritaren parte hartziak, kusten er, errandu zuen bezala euh, irutanogei bat bibelka tuxien hor beren elkartzen den euh, jakusteko mm -hmm. eta ekartzeko bena laguntuk zide ere, euh, elkartze baten bidez bestearekin beste harrikin dena. Bai, barik eta horbi procesio. Uh, lehena uh, bestiarrikin, nagibarik horiekin iribitu, reshubit, iribitu kotegü, uh, familia bat Uh, Gentezumait mena ez eskietan ezkietan refugiatu en uh, estatu hua. Hordian, haibaduk, baduk ere ezten den bezala, gente hori entako lako un vide, uh, vide juridiken. Mm Hordian, -hmm. uh, gente horiek uh, respektuko txagu, ez txagu sobea nuiz, eta geho, baduk bigeren parte bat, frantziako estatu ko uh, proxezan barnen, deitzen duk uh, proxezua leukada, le, le, le, le leukada. Eta, uh, kara hoi de medio, familia bat ea risiputu kero diagui, uh, da gunashtin ez ondukun, hoitabatin, martxuan hoitabatin, uh, hox barukeak familia bat sirriatik zinik, mementun jente hoik batuk hiu jente, fa, uh, familia bat a, eta hox bat, mementun uh, um, beruten unguian uh, tutzak, uh, sirriatik alepeik, usteriat, eta eh uh, gente origenante ke ta hamut de ginen nebujian uh, uh, eh katagatzea Komprimenditu behar, estaduen bidez eh, edo estaduen mailan honartuk den familiak badizu eh, laguntza ofiziala ergan e ahi bon, behar dideen, eh, alo jatzeko, jateko eta beste. Aldiz bestia ezpeitea errefusiatuen eh, est, eh, estatuto ofiziala horiek behar didea aparteko laguntza batkoa. Bai, bai, bai. Eta hartako gitik laguntzen bestiaekin elkartiak, bai honako elkarte bat. Eta hor laguntuko dira minibat eta jente uh, horien resibitzeko behar den bezala uh, sozien aldetik e, ikusteko nula menpeatzen gien, uh, nule resibitzent dugun, uh, beharko behita ehizkuntza uh, ikraxie, uh, beharko behita hebenko bizitzia jakutsi nule gaiten den. Eta hor, uh, statuko prozeson kanpotik duk, horien behar ginian, eta sustengi bat eta jente horien resibitzeko. Horduk sartzen bestiaekin elkartia. E, bon, Geo eran behardik, jente uh, hoik ez dutzak iezilariak edo refugiatik. mena, mena hale, elkarte hoi bestiaekin, uh, franziako uh, statuen menpia nahi duk nahi baduken. Uh -huh. uh, Ordian uh, proxesso ofisial baten barnen gutzak hale.